Maak vandag jou dag Met vandag vervoer Kom nie Dit is die dag Dit is die uur Het staan al uwe Tegen die muur Hang een kraans Om jou nek Van die tafel is gedek Vir een feest Vir een maal Vir die geluk wat jou kan komhaal Bring een lied Bring een woord Bring een kreet en bring een koor My hart Iemand sê Amen My hart loopt man se amen oh oh oh daas voet en die son da lê wat mag kom skunkel klas op jou droom stort die liefde erns stroom laat het glo it's on laat dit breng een lied breng een woord ond en allemaal ik van dit voor allemaal zeg baie baie welkom eh uh, dit is natuurlijk ik en eh uh Uh, Adeline Grijling en ek kan vanavond te prokureer, so jong prokureerkie, um, ek het een foto op my Facebook plat, is Adeline Grijling natuurlijk, uh, van Sjol, en uh, ek het vir hom gevraai, met so klein bykie vir ons kom vertel, jy weet, ons sit hier so met plaasmoorde, ek het nou hierder gesien mense, wat, waar ek groot geword het, die sel omgeving, twee ou mensies is doodgeslamd te bel, en uh, dit is baie, baie haardseer. So, uh, weet jylle wat ek dink, dit is, uh, die vraag vir my is, Wat mag jy doen? Kijk, ek skiet daar die jeep uit, nie? So, so ek is een bieke van een probleem, as het wat mag jy doen, wat mag jy nie doen, nie? Nou, maar sjaal het ek gevraag, weet jy wat, sjaal? Vertel vir die mense, wat is jou rechte? As iemand in jou erf inkom, as iemand jou in jou as iemand jou in jou huis aanval, of nie aanval nie, of in jou huis inkom. So ek gaan oorgeef vir Sjaal, Sjaal is nie by ons, en ons gaan elke week, gaan ons tussen 8 en 9, gaan ons die program loods, en dan wil ek net vir julle vraag, asjeblief, uh, julle kan my inbox op Arlene Greiling, as julle vraag het, dus bly anoniem, niemand gaan weet van wie ons praat nie, of julle kan op ons uh, Skype klets natuurlijk op net radio Skype gaan, en julle kan daar ook vir ons vraag vraag. Nou ja, Sjaal, daarmee gaan ek, ons het nou net lekker geluisterd aan, as die, Stief Hofmeier, ja, my hart loop hallelujah. iemand sê amen ja, en ek gaan sê amen vir die oomlik en ek gee oor vir Charles so, Charles, vloer is jou nie, gaan ons Ach, baie dankjie Aline, is baie lekker om nie te wees, het is groot voorrecht, um, soos jy gehoor het my naam is Charles, ek is redelike jong prokurier, maar ek het daarom my by bykie er, er, er, ervaring, waar kom met, met, met die straf recht Ok, so vanavond gesels ons oor um, oor inbrake uh, vooral nou wat nou Wat nou in die nies is, is die boere wat, wat die, die is daar groot slaggevoers van annense gemustaat is. Dis mense wat inbreek, dis mense wat doodgeschiet word en dis, dis baie sad om te sien wat gebeur in ons land. Um, so kom ons begin, ek dink alleen met een baie eenvoudige voorbeeld. Um, kom ons sê nou, dis nou elf uur die avond, jy is nou alleen by jou huis, kom ons sê, as, as, as jou man of jou vrou is uit en jy gaan slaap en jy word wakker, en jy maak jy oogies oop en voor jou staan uh, in, in, inbraker. Wat kan jy doen? Uh, amal vraag vir my of ek in die kroeg is, of in die kerk is, of by die huis is, of by die braai is. Amal vraag vir my sjaal, wanneer kan ek hierdie inbraker schiet? Ek sê vir die einds, uh, oh, ek vir die mense luister, dit is nie so eenvoudig nie, jy kan hier nie soms schiet nie. Ek okay, het, dit is pin nummer 1. Um, ek, het, ek het af op een paar maande, my oog het opgehou oor een paar oor profiele saken, um, en ek het die uitspraak gelees, en enigste ding wat ek kan sê, dat is geen zwarte wit antwoord nie, elke, elke, elke situasie word gemeet op sy eigen merite, ok, maar op, op einde van die dag, die letter van die wet, ok, sê dat wat, die, die, die hoofdvraag, net ene vraag, wat sy een redelijke misjoon in die selfde posiesie gedoen het right? en dit is nie al so makkelijk nie so kom ons gaan terug na die um, uh, voorbeeld wat ek nou hier geskep het uh, dit is nou, jy word nou wakker in jou huis, dit is 11 uur die avond jy, jy stok siel alleen en jy maak jou oog, oog oop en daar is een inbraker voor jou en nou, kom ons, jy het nou geweer onder jou kus en gebere right? nummer 1 ek hoop met jylle sessie vir, vir die geweer maar kom ons Kom ons neem aan die mens, het, ons, ons het een licentie, en ga maar van daar af. Nee. <laughs> of een schoonvorm, nee? Ja, ja. Ok, so, dat is een paar faktore wat die hoofd in acht neem, ok. Kom ons sê, die inbraker sta net doodstil, uh, en hy plaas nie, hy, hy, hy skep nie aan een moerlik vir jou nie. Um, Andere faktore, is hy dat gewap, hy, sorry, hy sy, is, hy gewapen, um, draai, mes, is die inbraker gewapen, draai je mes, is het geweer, eh, um, draai jy baie lekker klaar wel. Ehm, uh, praat met jou wat sê vir jou? Ehm um, sê eh uh, bosses, wat sê Engelsman, wat Engelsman sê frit in jou. Daar's so baie faktore wat in ag geneem word, maar by enige dag ons almoes maar mense, jy weet, en die hoffe was verwag dat as ons in so spanne, so spannevol oomblik is dat ons nou vast kan dink en en en en volgens ons vars brein kan optree nie. So as een mens dink, kyk, my lewe is gevaar, as ek nie nou om, om hom of haar gaan schiet nie, gaan ek of dood gaan, of steeu kry. Dan sê die letter van die wet, dit is nie ok nie, maar, jy, jy het elke recht om jyself te verdierig, right? Maar daar is nog een ding wat ek daar buiten gaan gooi, dus, you can't use excessive force to neutralize a threat. Uh, wat dit beteken is, kom ons sê nou, uh, uh, bijvoorbeeld, die misdaardigere begin weghardkoop en hy probeerde be, ontsnap as jy iemand om dan gaan skiet en om dan gaan doodmaak is dit al ongelukkig moord want wa, wa, wat is moord dit is, hy, dit is hy, ek die engelse term gebruik, die unlawful intentional killing of another human being right, so as jy misdaardiger doodskiet, dit was jou intentie geweest, maar die ene, ja an, an, ander maatstaf is natuurlijk, was dit unlawful, was dit onwetlik so jy moet jyself justify ok, om jy te justify, moet jy kan, kan bewys dat jy goeie rede gehad het om ander mense leven te vat, so as die oude van jou weghaar klop, en hy, en hy stik sy handen op, maar jy ga nog steeds achter hem aan, en jy schiet hem dood, is dit onwetlik, uh, 100%, maar kom en sê, jy, jy, jy waarschuom, en jy, jy gil, en jy skree, en hy beweeg in jou toe, en dal gryp hy iets in sy, in sy, misschien draai hy jou baie keer van, van so aards, en jy schiet hom by ongeluk in die, in die hart, en hy, hy is oorlede, kyk, alleen as ek hier pokreer is, sal ek hy soe vat daar sêle dag. Ok, maar ek wil sy oogsonder dan uitskiet, en ach, wat soeke in my kamer. Nou ja, um, ek is uh, ongelukkig... Uh, is ek een wat baie vannag reageer. <laughs> ek het al op die af, afgekom, nie in my huis nie, nie in my anders huis, en ek het so, ges, ek het so uh, geskree, en hierdie ou so verjaag het uit twee verdiepings gespring het, maar ek <laughs> weet, ek weet nie op die volgende oude, oh, dit moet my gaan doen nie. Ek voel net, Charles, uh, weet jy wat, uh, dit is nog altijd vir my een groot zak, is dat, as ek wak, wakkerak, ok, as een vrou, en een man staan voor my bed, wat is sy intensies. O, obviously voel ek nou bedreig, ek voel bitter bedreig, en ek is baie eerlik daarvoor, en ek is bang daarvoor, want ek wil nie aangerand word aan een man nie, uh, dit is een ding wat ek, as dit moet my nie gebeur, kan my my maar doodmak, so wat doen ek, ek meen dit is vir my net moeilik as een vrou, ek wil net gaan waarskine, sal uh, het die er reënie gehad die nawek, En uh, hulle het so'n rappie gespeel vir julle nawek en ja, gescreamd keer gaan so sy stem is so'n lekkie nie lekker <laughs> vandaan, kie? So, julle moet hom al verskoon, nie. Uh, sy stem is nie eindelijk so'n grof soos het hy hier nie. Maar ja, Sal, ek wil nie graag dit weet, want weet jy wat, dit is iets wat my altyd pla. Okay. Uh, ek, ek word wakker en ek is alleen in hierdie huis en iemand staan hier <laughs> reg boek aan my, my eerste intentie is alwees, uh, uh, ek ga myself probeer verderig, wat doe ek? Oké okay, Alien, ek denk nie best om jy be so te beantwoord, so om bykie gesprek jy op te maak, kan ek jy paar vraag, vergies vraag Alien? Ja. Oké, eerstens, het jy geweer Alien? Ja. Oké, jy het die geweer, en Alien, as jy nie aan jou bed, waar is die As ek alleen is, en um, ek weet my man is nie hier nie, uh, gewoonlik onder my kop kusse, uh, wat by my is, Ok, so kom ons sê nou, die inbrak is dan recht voor jou, jy word wakker, jou gewees, soos jy sê, alleen is, is, is, is binnen bereiken. Um, Kijk, as hy net voor jou staan en hy is gefries, ok, uh -huh. my raad is, moet hom dit nie gaan schiet nie. Ok, maar moet ek om dan praat dan, of wat moet ek doen? Eerstens, die, die letter van die wet sê, dit is ook baie belangrijk, as dit nie uitdrukkelijk is, dat die inbrakere of die misdadiger jou leven gaan verwoes nie, dan is dit altyd die beste idee om eers een um, paar waarschuwings uit te gee, of het nou mondelings is, of het nou met een paar geweerskote is, of wat ook al die manier is, is dit die beste manier om eers een paar waarschuwings uit te gee. Maar ek sê glad nie, ek sê glad nie, so vir jy daar buiten, dat jy nie jou geweer mag gebruik nie. Right? El, soos ek gesê het vroeger in elke situasie is anders. As hy, baie, as hy of sy baie gevaarlik lyk, en hy wil jou nie um, terugbeantwoord nie, hy, hy, hy, hy, um, hoe kan ek sê, hy bek nie of nie, hy, hy by daar staan, en uh, van die hoofd, jy weet wat boek baie belangrik is, wat, wat mense moet verstaan is, hylle verstaan dat, ons mens sinds Afrika, is baie sensitief teen voor misdaad, omdat ons misdaad syfers so hoog is, right? as, as die van jylle wat die Asgertraal gekyk het, en van die redes, hoekom so die rechter, um, hoe kan ek sê, wat uh, wat wat wat die judge felt sorry for Oscar is because he was formally a victim of of Falun en uh, op die basis sal die hof mens half jammer kry want uh, hy sê verstaan dat ons ons sy syperso hoog is en dit ons hiper maak teenoor um, teenoor misdaad so uh, as jy uh, miskien nie soos dat jylle persoon optred nie, maar net soos jy sê Arline van die hip afschiet, ek sê nie, jy gaan, gaan in moeilijkheid beland nie, maar ek sê net, ek sal nie aanraan nie, maar soos ek sê, dit is baie makkelijker vir my om hier te, te sit, en vir jylle te sê, jy moet dit, A, B of C eerst doen, maar mens weet nooit, um, hoe gaan jy, jy optred in so spanning, volle situasie nie. Ja, dit is my uh, baie interessant, want ek, ek weet hoe gaan ek optree, en uh, um, ek ek, sal nou, ek, ek, ek iemand op die doodschiet nie, maar ek sal om op die doodschiet nie, maar ek sal en ek dink is my reg om om te op stop as ek een waarskevingskoot afgeveer het en hy sal nou staan, nou daar is soos een dummy voor my, nou dan het ek die reg om maar ek kniek op jy of so iets, maar stik te schiet of wat, of gehand of whatever, is dit, uh, dan kan verstaan ek het so, dan kan niemand my vermoord aan te nie. Ja, kyk, um, natuurlijk, nie enige persoon gaan sommer vermoord ongeklaag word nie, maar het is ook baie belangrik, kom en sê alleen, jy weet, jy het die persoon geskiet, die persoon het nie gesak, die persoon, jy het gekyk ge vir die pols, die persoon is dood, okay, die, die, en jy, natuurlijk, nie, ja, man, ek het nog sy pols verles, jy normaal, <laughs> <laughs> ek wil niks weet, ek wil niks weet, solank jy lees het recht, Ok, kom ons, kom ons, sê Alene, jy het nog geskeed, ja, die, die hy heeft sy het geval, en jy het nou, um, jy, jy het gevlug, jy het gevlug na, na jou bierman toe, en jou bierman het die politie gebel, nou kom ons, die is baie belangrik, kom ons, die, die, die politieman, kom nou, ok, en hulle wil vraag vir die eetverklaring van jou, en ek sê vir julle, hierdie, hier is baie belangrik, moet nie onmiddellik, een eetverklaring geef vir die politie nie, mm. want die is vol die mosie, jy denk nie recht het nie, jy is nie in jou, jy is nie in die staat om om om a, om uh, een redelike ja, vertaling te maak nie. Te maak nie. Vat, vat een dag of twee, gaan sien, uh, uh, uh, uh, prokureer wat in kriminalrecht specialiseer, nie so met enige ou nie, nie. moet nou nou echt scheiden prokureer, of een uh, deadcancler te gaan nie, ga na ou uh, wat specialiseer in kriminalrecht, kriminalrecht, en sê vir hom wat gebeur het, en hy sal vir jou, namens jou, een eetverklaring optrek, en hy sal dit na die politie vat, want dan kom ek sê vir jou, jy moet altyd, obvious thing, hoeskeis na jou, van die eersverklaring, kom ons in die saak gaan hof toe, of jy beskuldig is of nie, ok, of jy nou getuie is, of jy aangeklaas, maak die saak nie, die eersverklaring, is die fondament, of wat jy gaan bevraag word in die hof, ok, so die beter, die ding opgetrek is, die, die, die, die beter. Ja, ek dink dit is wat, uh, baie keer gebeur met die hoge profiel, sake van ons, is dat jy mense, half, um, Duan, Duan, alae Duanjou om ou nou jou verklaring ja, af te lê. Maar uh, ek ek dink baie mense kan so gedramatiseer wees dat hulle dalk kan hulp nodig hê van 'n sielkundige of whatever voordat hulle hierdie verklaring kan af lê, wat dan kyk. Ja, nee, want die ding is baie van die polismanne in vandag se vandag skryf die die verklaring namens die persoon. So jy jy, jy praat en hy skryf, okay? En kom ons sê jou moedertaal is Afrikaans nie en en en in en die nie, Engels nie, en die man ook nie, want oor die algemeen skryf die politieman die verklarings van Engels af, mm. en baie keer in my, my, in my um, ervaring, kan nummer 1, hulle kan nie spel nie, baie goed altijd goed, baie spel nie, mm. en nummer 2 hulle maak foute, yeah. so wat je van hulle sê, hulle skryf nie altyd precies pre woord vir woord af nie en dan as jy nou die hoofd gaan staan getuie op beskuldige wat ook al jy is daar gaan die, daar gaan die staat, of die, daar da gaan die verdediging prokurere, vir jou sê, maar luister, meneer of my vrou, of my jy vrou, jy weet nie wat van jy praat nie, en jy sal gediscredit word in die hof, en jy sal Jammer vir my woord, maar sy poepel lyk nie of. Uish, <laughs> uish, uish. Ja, nee, weet jy wat, ek moet jyltemaal daarmee saamstem en uh, dis so kom ek ook vol, vanaf met die ons dames. Uh, dit is uh, baie, baie sensestieve saak vir my. Uh, ek het altyd gesê, uh, jy weet wat, as ek denk aan die jou wil uh, verkrachter, uh, daai man het hoeveel mense her verkrag, en onder andere was haar actriese ook uh, betrokken geweest en uh, toe sy wil opstaan water gaan drink, toe sy van, ek sal so getlaan met jou, en wat sy, sy, Wa, sy net water drink, en uh, sy het gaan water drink, en sy het vir hom gesê, nie gedink eers nie, vir hom gesê, wil jy ook eens die glas vir hom aangegeen, en dis hoe hulle daar man vastgetrek het op die einde van die dag. So, ehm, um, Sonder dat sy gewees het, geweet het, het sy een baie goeie ding daar gedoen. Nou, maar sal, um, ja nee, ek verstaan, ook ek, ek kan so klein biekie skiet, maar nie te erg nie. <laughs> Solang hierdie <laughs> ou nog so biekie kan lewe, is het al right? So, uh, ek denk ons moet so breekie vat, Ok as enig iemand iets wil weet, asjeblief, uh, skryf vir ons, laat weet vir ons, um, en iets wat jy wil van hoor, um, kom ons praar daar oor. Ons gaan biekie luister na so stikkie muziek, en dit is riekersnel... Natte leksome refensie saam met 'n so uh, bok van blerk een armtas baie mooi lekker baie mooi in <laughs> en dit is harde kolle hier gaan ons Die serie kan jy droom Dis kant met 'n Dis die man het sy storinge Wat hy dagse jag Dis nette fannie hout Wat die vlamme lek Het is my hartse plek Vergeet van gister Morgens nog een dag Saam sal ons huil En saam sal ons lach Bring die boos gitaar Want een man moet syn. Ja, een man moet syn. het is een voorrecht om een harde kool te deel alleen die bloedbroers by mekaar waar die vlamme vriendskap seel man het is een voorrecht om hier vandaan te wees onder die maar maan brand die harde kool saan. na na na na na na, na brand man dit is vore na na na na harde kode brand onder die bos van ma van die harde kode saam dit die groen op paan dit die oului klip dit is al die sterre en die hemel Wat stil daar sit Luister allemaal saam Na die vier wat praat Na die vier wat praat Manne, dit is een voorrecht Om my hart en kool te deel Al die bloedbroes by mekaar Waar die vlamme vriendskap seel Manne, is een voorrecht Om hier vandaan te wees Onder die bosveld man Brand die harde kolenzaal Na na na na Na na na na Harde kolenbrand Maar er dit is een voorraad Na na na, na. na, na, na. Koolenbrand Onder die bosveld Maan, brand die Harde koolenzaam Man het is die voorrecht Om my harde Kool te deel Al die broers by mekaar Waar die vlamme Vriendskap seel Man het is die voorrecht Om hier Vanaan te wees Onder die bosveld, man Praat die harde kolen saam Na na na na Harde kolen brand Manne tussen voren Na na na na Na na na na Harde kolen brand Manne tussen voren Na-na-na-na-na-na brand Man, het is een goera Na-na-na-na-na na, na, na, na, na, na, na, na brand na Onder die bosveld, man Brand die aardekode saam Onder die bosveld, man Dat pra die harde koole saam. Daar sy, en dit was nou natuurlijk die manne geweest daar met harde koole, ja, en dit is baie mooi. Nou goed, uh, hierdie stukkie was ook vir my baie interessant geweest, ik moet net vir jou sê dat, uh, weet jy wat, uh, mens, uh, ek voel, uh, vanaf my vrou, um, ek meen betekent dat jy kinders nie huis, ek het ongelukkig nie met kinders nie huis nie, maar jy kan kinders sê wat in gevaar is en soan, so, so um, Dit sê dat is dit is te taps te klein bietjie vir my en uh, dan ook uh, was daar een moord in uh, Westring in Port Elizabeth, twee ouwerige mense, ek er al groot geworden, en dis een van die veiligste plekken al gewees, en het was vir my skokend gewees, twee ouwe mense met de buil doodgekap. Nou ja, ons gaan so'n bykie verder gaan, en uh, nog een vraag wat gevra is, wanneer verjaarskult? Nou, ek het eerst te denk ek, hoeveel verjaarskult nou, maar <laughs> ek kon nou eerst nou die, die kloukie die oor kry nie, maar ek weet nou wat daar gepraat word, so ek vershaal hier in die woord gesit en dan kan hy net, jylle kan vraag vir ons as ek sê, jylle kan hy goed vir ons instuur en ons het as baie baie um, anoniem heeltemal, niemand gaan weet van wie ons praat nie. Stuur dit vir ons in as jylle wil weet, maar ons gaan bykie daar oor gesels. Sociaal, daar gaan jy in die woord sitte, hier gaan jy. Dank jy alleen, ok kom ons, uh, nommer 1, wat is vir jaar? Dit is, wanneer word jou skuld um, afgeskryf? So gaan weer by eenvoudige voorbeeld begin. Uh, kom en sê, ek neem uh, persoonlike lening uit by standaardbank, kom en sê van 100.000 rand, ek voor een bykie vakantie gegaan het, of, of, of met jacuzi gesit het, of of, of wat, wat ook al, um, en ek verloor my werk, en ek kan nie die baie minte van my lening afbetaal nie. Natuurlijk gaan van julle daarbuiten wat ons so besie was al weet, die bank sal julle Gewoon ek um, instructeer uh, uh, die bank een uh, uh, boekareersfirma om die schuldinvordering namens hulle te doen. En die boekareers kan, kan sommige tye baie, baie irriterend wees, weet ek van baie, baie van my klente wat my die uh, boogschap aandra. Uh, en somgekeer voel die mense, weet, hoe kan ek sê die Engelse man, sê arrest. Jy weet, um, die die boekareers bellen tot 5-6 keer a week. Okay, so vraag nummer 1 wanneer word die um, schuld um, afgeskryf of verjaar so te sê, en die antwoord daar is 3 jaar. So, as kom en sê, stand bank, losse jy heeltemaal uit vir 3 jaar, en dag dagvaard jou nie, dan word jy skuld vir jaar. Enige, enige persoon, wie, um, aan wie geld geskuld is, as hy of sy nie binnen 3 jaar, a dagvaardig uitreik nie, word die skuld vir jaar. Alright? Maar daar is obviously a paar, ähm, um, exceptions to the rule, um, kom en sê, ähm, Die, die persoon wie die geld skuld, oké, okay, of wie is, die persoon wie aan die geld geskuld is, is een minor, een minor natuurlijk is een minderjarige minderjarige mens, onder 18, so die drie jaar periode sal eerst harde, wanneer die persoon 18 is, right, en dan gaan ons terug na wanneer word, wanneer word die drie jaar periode, um, hoe kan ek sê, gesuspend, of word het gestop, of harde bid van van vooraf, oké, okay? As jy binnen die 3 jaar, Arlene, um, of modelings, of skriftelik, jou, jou skuld erken, dan begin dat 3 jaar proces van vooraf. Uh -huh. Ok, ja, so, dis die eerste, die van dit. Ja, so, met ander woorde, um, as jy nou gearrest word, jou eerste arrestment, uh, dis nou so 3 jaar daarna, ok, maar, in tussentijd word jy nou gebel, aan mekaar, aan ja. mekaar word jy nou gebel dier die mense, wat moet jy doen? Ja, en soepaar my klienten wil die bank heb, uh, dagvaar, even die dag dagvaar, ok. Maar dit is so simpels so dit. As jy nou een lening of iets uitgeneem wat een kar gekoop het, um, en hem van die het, en hierdie oons bel jou aanhoudend, en jy voel, jy voel rechtig, jy voel rechtig, jy is een slagover van harassment, kan een mens sê. Wees proactief, ek sê vir allemaal daar buiten, moet stil blij nie. Bel die mense, skryf vir hulle, en sê vir hulle, stier hulle biobankstaten, stier hulle dat jy, nie, dat jy nie meer werk nie wow wow wow, sja, ek dink e-mails is die beste ding vir dag, hoor, waar skryf jy nog jy kan my aangaan ja, alleen, so jy weet, ons procureurs ons, ons skryf nie, ons, ons wonderlijke sekreteresse, so ons, ons vergeet bykie van die, van die moderne era hoor <laughs> ja. so, soos ek gesê het, wees moet hulle nie bel nie skryf e-mail vir hulle, en as hulle, as hulle jou bel, sê vir hulle, kyk ek het julle e-mail op die e-mailadres op, op die vakstnummer geskryf en sê vir hulle, as julle nie my e-mails op goed ontvang nie, gaan ek nou julle mondelings verduidelik en asjeblief herhinder julle die mense, hulle moet notas neem. Van baie van die, die rechtsvormes wat skuldinvoldering doen namens banken of financiële instituute het, hulle maak, hoe kan ek sê, soos, het uh, bladsekkie op op jou naam en hulle maak notas. Hulle sê die datum, hulle sê, hulle het jou gebel en dan dan skryf vir hulle neer as a short summary of wat jy vir hulle gesê het, en wees baie uitdrukkelijk sê vir hulle, nummer 1, ek is my werk verloor sê vir hulle waar jy gewerk het geef vir hulle jou werkse details, dan kan hulle het beveistig um, sê vir hulle jy weet, wat, is jou, wat, is jou, um, wat is jou status nou jou status, het jy kinders moet jy schoolfondse betaal sê vir hulle precies, wat is jou financiële verantwoordelikhede want hulle, hulle, hulle want geen mens kan verwaag dat jy somber al jou geld vir jou moet genie, jy, jy moet ook eet, jy moet ook leven, jy moet ook natuurlijk, jy moet aangemaak in jou leven, maar obviously, verwacht hulle net, dat jy net een klein possie as jy kan het bekostig, na nou hulle toe, moet stuur elke maand. Ok, sê nou maar, bijvoorbeeld, um, ek denk nou maar nie daar aan, um, jy is nie geval, jy is actually bankrot, uh, jy het nie motorkar nie, jy het, jy het meels om op te slaap, jy het is het so, uh, ja, dit is, um, maar, jy lewe op een karige salarisie, uh, hoe kan jy, jy, jy het nie genoeg om jyself te voet, jou eie behoeftes in te voorsinie, hoe gaan jy vir die mens een bykie geld kan gee, en uh, wat doen jy dan? Nie alleen, in so geval is het baie eenvoudig, Hulle, jy gaan vir hulle niks kan gee nie. Kijk, jy kan nie bloed uit die klip tap nie, oké. Okay? Baie kere as, ek het sal vir een baie groot vir gewerk, ons het, ons het um, skuld gekoop van banken af en ek het ook met baie mense gepraat. Wat, wat ek het het, wat baie, wat, wat baie vir me is daarbij te doen, as jy reddig niks geld verdien nie, jy het geen baat is nie, jy is reddig in donker kol, so te sê, oké. Okay? dan sal hierdie firma vir jou luister, manier van mevrouw of mevrouw, ons geef jou 6 maanden, en ons kyk wat gebeur, jy weet nooit nie, misschien kry niewe werk, misschien gebeur iets, wat jou financiële um, situasie uh, bevorder, en dan kan, dan, kan die situasie re-avaliate re, re, re, re you, ok, dan oor 6 maanden sal jy jou weekontak, en as dinge nog steeds nie verbeter het nie, dan geel jy soms nog 6 maanden, Maar kijk, nie, nie alle procureurs is so nice as ek nie, so, ek, so kom en sê dat hulle jou nou reddig net, net bel en net jou, net jou irriteer. Wel, dan sit jy op die af of verander jou salvernoemer, want as jy net, niks het nie en jy klaar uit jou pad gegaan om hulle, om hulle in kennis te stel van die situasie, dan sê sit ek van al my klien en staf hulle. Ja nee, um, <laughs> ek extreemlik so saam daarmee want wat kan jy doen? Mense maar daar's mense bland in hierdie chaos is in liewe orde. Jy kan nie bloot uit die klip uit tap nie, soos wat Charles nou gesê maar met dit gesê, gaan ons nou vir jylle nog so n likkie speel eers jy en uh, dis natuurlijk Charles het vir dag vir ons die muziek gekies, kyk jy die manse kies was nog glad nie bij het nie hoor. Uh, die volgende ene is net een man, en dit is natuurlijk die nieuwe likkie van Bobby van die Haarsweld, lekker luister. As ek een was, sou ek boeken vol us rond oor jou skryf as ek dit wat je krij, ek is hier te blij, soul een mooie lekkie kan uh, kiesie, so joh, wie wil jy sê, uh, Bobby is nou so net so in die daardag, en uh, enig iemand kan nou verliefd rak op die laat, dit is, Jy ook, kyk ja, <laughs> jy nou rak, ek so spesie, dit so. <laughs> is a beautiful, beautiful song, daar, en uh, rechtig waar, dit uh, is die netste van Bobby natuurlijk, en, ek dink net, hierdie ookie sing so mooi, en dan sê vir my, persoonlik, is hy ons as Zuid-Afrikaanse Brad Pitt, ek weet dan nie hoe jy daar oor voel nie, Brad Pitt in Amerika het een bykie oud geraakt, hoe krijg ons die nou die een? Brad, Brad Pitt, van Amerika, <laughs> Jolie, sy man, se, ja, ek, of ja. x man, nie, sy is ra. Goed, um, <laughs> Charlotte Nilles, om het my voel te spelen, man in aangeval, ons gaan so klein bykie recap doen, oor waar, oor ons gepraat, die eerste een was geweest, nou, wat is jou rechte type van ding, as iemand in jou huis inkomt, Um, ek is nog steeds baie getevrede nou men nie, ek wil bykie meer doen, maar in ek slid maar profaat met hom bespreek. <laughs> <laughs> <laughs> en dan die ander ene kie was uh, gewees uh, wat ons gesê het, as jy slechte skuld het, oké, okay, wat kan hulle doen? En ek denk, dit is baie goeie raad, want niemand wil elke dag gerest word, my goed oproep, ek het self met by dit gewerk, dis wat jy dit noem. Ja, dis okay. is dat. Nou, um, ek het self daarmee gewerk en ek weet, ek weet van aantekeningen, maar ek daarvan, en en en, en, jy weet tot waar jy kan gaan, en dan kan jy sê, koeba, jy hier, gaan nie werk nie. Uh, skryf af. Uh, dit, het, dit het ek <laughs> ook al meer te doen gehad, en uh, ja, ek weet wat van die praat is. Sociaal, so ek geef jou kans, gee net nog so klein bykie te recap op daardweekies vir ons, hier gaan jy. Ach, dankie Aline. Oké, okay, kom ons begin by die eerste eerste uh, topic van die dag. Dit was natuurlijk um, wanneer kan, hy, my, my, Aline volgens jou, as het jou recht verstaan, wanneer kan, kan jouw geweer gebruik as iemand in die huis inbreek. Um, soos gesê het, volgens die letter van ons wet die strafreg van Soot-Afrika die hoofd gebruik die maatstof die, die hoofd gebruik is wat zou een redelijke persoon in die selfde posiesie gedoen het? Kan ek hier intjip? Ja maar, sure. sê nou bijvoorbeeld ek gebruik nie een geweer nie, maar, ek het een soep by my landsiebed, kan ek hom gebruik? Ja, Aline, jy mag hem slat, ja nie, 100%. 100%. Mag ek? Nat, kijk, as hy, maar, ek gaan, gaan bysê, as hy weg herkloop, nie. Maar as hy, als, ja, ek so op u rug slaan, nie, <laughs> men sommer van vooraf. Ja, kijk, as, as, Aline, as jy die ou gaan, gaan, gaan skree en gaan, gaan waskie, en hy het bly daar staan, net, net, net die, die, net die, um, die feit dat hy daar blij staan, betekent net, hy gaan, hy wijs vir jou, uh, in sy, hoe kan sy sy, sy, sy gedrag, dat hy nie gaan vlug nie, dat hy nie gaan weggaan, nie. Ja. en net die feit alleen, betekent dat jou leven, in jou brein, volgens een persoon, in gevaar is, so natuurlijk mag jy self waardere, natuurlijk mag jy hom, dan, dan aanval, so hang jy hom lekker slamruis, soep nie, Ja, 6 my die beste is, soos hulle sê. <laughs> nee, ek ek sit nou, jy weet, want hierdie dinge werk my nou so klein bykie op. Ek wil weet, wat is my optie sies, so wat mag ek doen, wat mag ek nie doen nie. Ja, en uh, weet jylle wat daar is, is sweep, ek dinge, die zulus maak eindelik hierdie sweep. Maar, weet jy van hom, Charles? Nee, ek doen okay, dit is, uh, hulle maak het eindelik uit plastiek sakke uit. En dit word gesmeld. Nou, die ding slaan vir jou oop. As jy iemand slaan vir die ding, is jy oop kyk die bloed loop. so mag ek die in gebruik? Ja, maar ek gaan nog, nog een um, uh, prinsiep, nou toe gooi alleen, dis die aanhene, soos die Engelsman sê, you can't use excessive force to kill or to neutralize a threat, so kom en sê, jy haal jou laat uit, en hy sê, oe, en hy koes, en hy begin vlug, of hy sê, hy is jammer, hy, hy, hy, hy is verloor, hy is dronk, of, of en sovoort, en so, maar kom en sê nou, hy, hy, hy, hy kom nader in jou toe, hy sê vir jou, hy, hy, hy gaan jou aanhand, of wat ook al, in jy begin slaan. En kom en sê, hy, hy, hy word bewustseloos geslaan. Dan moet jy natuurlijk onmiddellik stop. Jy kan nie aangaan nie. Jy kan nie, ek, soos jy gesê het, doodslaan nie. Dom doodslaan nie, ja. Ja, oké. Okay. Nee, nee, nee. dit is vir my goed genoeg. Solang ek dan my swoopie kan gebruik, as ek nou nie mag skiet nie, as ek, <laughs> jy wil het somal al raad, moet daar uh, Want ek is, ek is actually, Um, dit is vir my net uh, verskrikkelijk om te dink dat iemand een vrou kan verkrag in haar eie bed, en haar leven is actually, dit is virby, dit is oor, en uh, dit werk nie vir my nie, ek myn jou leven is heeltemaal nie waar my ons vir haar telefoon, maar dit is die procreation wat geleid nie my nie nie oor. So, so ons gaan hem nou vannacht weg, o nee, kyk jy so, ek gaan vir, ek sal my die man moet praat. Ok, sy so etiket die moet recht <laughs> Jammer, jylle, jammer, waai jammer. Ok, dit was dan daar ene keer geweest, en dan gaan ons iets gegaan hier op die skuld ook so een recap doen, dan gaan ons oor iets anders praten, ons so gaan vir julle lekkie speel en praten so oor iets anders. So, sja, hier is jou recap oor skuld. Ok, nummer 1, moet skuld maken nie, nie, ek speel. Um, as julle een skuld gemaakt het, en kom ons hier verloor jou werk, um, wees proactief julle, moet nie, moe nie wacht dat hulle jou, jou rest nie, moet nie wacht dat hulle jou aanhoudend bel nie skryf vir hulle, e-mail bewijse van jou positie, van baie kere het ek vir die firma gewerk en mense, ek vraag vir hulle meneer of my of my heervrou, het jy werk, het jy karre, het jy baat is, en hulle sê nee, en maar dan nou doen een beetje navorsing, dan, dan vind ek, dit het vir my gejok, in the meanwhile het hulle huisend toe, op die strand, of hulle het uh, miljoenrandse karre, wat op hulle naam is, wat afbetaal is, en hulle kan natuurlijk die baat is om hulle het skuld af te betaal, So, indien jy reddig, reddig in a kool is, sien vir die bewijse, moet nie net woorde gebruik nie, oké, okay? en wees proactief, en as jy voel dat jy dat jy, dat jy die, die goed in kennis gestel het, en hulle aan jou pla, dan bel op okreer, en stier sommer die dagvaring uit. Oké, okay, uh, dit klink vir my na een uh, baie redelike versoek, en natuurlijk om uh, bewijs van wat jy, ek slie kry, wankies ook waar nie, en uh, dit kan vullen stuur en sê, kijk, dis wat ek kry, so, wie wat, ek kan niks doen nie, ok? So, soos jy gesê, na drie jaar, dan vier jaar, na skuld is ek yes, kry. ja, ja. Maar kan jy jou daarna alweer bou, en weerbegin, rest? Ja, ongelukkig mag jy, want, as skuld vir jaar, dit is, uh, ek gaan een byggie Engels gesels, wat skoor my, het is a, a legal defense, en net een magistraat, of een rechter, mag, mag, mag, het die, het die mag, om te sê, hierdie skuld is nou finaal en al afgeskryf, oké, okay? want obviously, alleen, kom, jy school, jy, ek heb jou geld geleen in snel 5 jaar, ek het nog steeds die reg om vir jou geld te vraag, maar jy het ook die reg om te sê, luister sal, het is oor 3 jaar, so gevat my hoofd toe, en ek vir die hoofd sê, die skuld het vir jaar, so net die, net die rechter, of my gestraad, het die, of, het die mag, en mag, om die skuld final en al af te skryf. Ok, so daar het ons daar oor en uh, ja, dit kan een verlichting wees vir mense, en um, Ek, ek praat nou van baie baie jare terug, het, uh, my man is een van die mans, hy, hy gaar op nie, alles word opgegaar. Okay. So, hy het, uh, wat was die bank geweest Volkskast. Volkskastbank ondou jylle Volkskastbank. Noot voor noot. Ja, noot voor noot Volkskastbank. Maar in al geval hy, ons het een leeninkie by hulle gehad en uh, hy het om afbetaal, nou wat 44 rand denk ek oorgewees, wat hy ook betaal het, maar soos Eugene nou is het hy sy quotanties alles in so, so skoenboks gehad. En, uh, toeskiel ek toe, ons, ons, is nou geblaklist, en ons wil weet, waarvoor is hier die story? Toes sê nie, ons na 44 rand nie. Kijk, dis moes die nou nie aan die boerkie gedoen het nie, nie, toes hy nou recht na die bank toe, en hy gaan gooi al die, kootanties op die uh, bestuurders tafel, die sê, nou soek jy dit. nou kree jy dit, en jy vertel my wat skuldekele. So, ja, nee, dit het hulle gekost, om, uh, ja, hulle wel brief verskoning geef, maar wat moet jy hom, met maak raam? Nee, nee, nee, ek dink nie so nie. So, ja, uh, dit kan ook gebeur, so, hou jylle kootanties, ek dink is die tijdperk van drie jaar, ja, um, Ja, ja, ja hy, hy skit net sy kop. Je weet, hy sê nie ja nie, hy skit net sy kop, ja. Oké, okay, moet ek maar verstaan, ja. So, dit is drie jaar, dan kan jy maar weggooi. Oké, okay, want in drie jaarse tyd sal nou, as niemand niks gedoen teen, dan gaan jy nou losie dit. So, ons gaan nou weer so'n bieke luister na die koleskies, IJs, van kinders van die wind, en ons gaan so met die saliekie, uh, wat uh, Charles baie lief voor geraak het, hy het uh, so rekie terug, het hy Molder in Bloed gekyk vir die eerste keer, en hy was hy baie... Ja, en hierdie man was baie impressed met Molder in Bloed. Kijk, ek het die, ek het die ding gekoop, en ek het, net, uh, ek het om, om Londen toegevat, oor, om vir die kakies te wees wat hulle gedoen het. <lacht> <lacht> en maar in elk geval, ja dat daar gelos. Uh, kom, ons speel daar jou likies veel en en dan gesels ons verder. Die gaan ons. Oké, okay, cool. Ek ken nou, oh, likie van wie ons wel wie Van lang vergane skepe die kelle schwaan die sien. Die woorde vergeten en toch die dingie dra. se dade, wat lei, hier onner ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor. En my hart en my seel is vertrap, naai modder en bloed. Sta nou op, sta nou saam, voor jou volk en jou land hier vergaan. Lug jou self soos in mannen Stof en die sand Daar self terug na God Vind jou siel en jou moed In die modder en bloed In die modder en bloed. Nou staan ek hier Gizak op my knie En ek weet wat ek om nou moet vra Wis die veer in die staal in ons lewe Om die vijandse hart te verslaan. in my hart en my ziel is vertrapt, Naar monner en bloed. Sta nou op, sta nou saam, Voor jou volk en jou land hier vergaan. Lug jou zelfs, soos in manne die staf heen. Terug na God vind jou siel en jou moed In die modder en bloed In die modder en bloed En nee, die duivel sterk sy dade Vermoorde naas sy haat Want het de goddelose aarde Vermoor sy kinder vertrap, en my modder in bloed. Sta nou op, sta nou saam voor jou volk, en jou laat die vergaan. Leg jou self in man, die stof en die sang, da jou self terug na God, vind jou siel en jou moed. En my modder en die modderie bloed en die modderie in... my vice on set on on set the eyes, eyes. Hey. En dis natuurlijk Karin Zoid en Frantra uh, van Kouk. Nou ja, ons gaan bykie afsluit vir dag. Uh, ek hoop jylle het nou so ietsie uitgekruin. Ons gaan elke dinsdag ontgaan, ek en Charles nou so bykie by kom. En as jylle vraag het, ok, um, stier het vir ons, al antwoord ons jylle die volgende dag, dis reg. Uh, sjaal is ook beskikbaar as enige iemand om wil gebruik vir saak of wat ever dit mag wees dink volgende week, sjaal, wat denk jy soos praat een bieke volgende week oor uh, uh, echtscheidings ja, ek dink ons moet gaan hele show al die moderekheid aan, aan echtscheidings, want ons so baie goed betrokke aan echtscheidings, jy weet van die uh, punt van my, van, van, my, van my kop af uh, dinge soos onderhoud, dinge soos domestic violence dinge soos kasterie van die kinders wie kan die kinders en die weet, hoe, hoe word jou um, die bates en die en die skuld en sovoorts um, verspreid tussen die partijen so dat so baie um, punte wat besprek word, so ons het by besluit Alien, is ek reg, dat ons maar julle so gaan direkheid aan, aan dit, ja Goed, en uh, so ek sê, daar was iemand anders wat die vraag, wat die gev vraag het, maar ongelukkig is die persoon nie beskikbaar nou nie, so ons gaan nie dit vandag behandelie, maar ongelukkig moet ons al weer gaan. Ons nie rechtig is om te gaan nie, want ons, is, nou, ons geniet ons self nou gaten uit die so. Kijk jy so, ek het nou my zweep recht, ek het nou alles al nie. <lacht> <lacht> ek het het al alles recht. Kijk, ek laat my nie intimideer nie, en dit is aan een story daai. Um, sekker maar, want ek maak my so sam by die politie groot geworden, te goed, so mense is, is maar nie so bang nie. Goed, ons gaan en so met so lekker sang. Um, ja, ek het hierdie ou geseen, Appel, sy naam, jy het hom geseen. <laughs> I get that. Ja, hierdie oukie werk nou som met, uh, uh, wat is sy, Foster, Johan Foster. in hy skryf ook baie mooie en goed luid, saam met, uh, hy het samengewek op die Laan album ook en hy het sy eie CD uitgebring, hier is hy sam Bok van Berg, en hierdie is so lekker afsluitlikkie, en sy naam is Appels en Lemoene, nou ja, van my kant af sê ek vir julle tot ziens, lekker aan vir julle verder, en uh, ja, die volgende dinsdag and is ons weer bij julle, jy? Ja, baardag hier voor die vorig, um, al julle buiten, stuur die, die, uh, die vraag in, ons julle beantwoord, en ons uh, chat vir julle volgende weer. cheers! Ja, cheers julle, lekker and! Daar is een nieuwe boer op die dorp Sy draak a kierokies kort Sy rie heeft 250 opgeroeste voort Sy ken van trekkerij En in die kroeg beklaai, En ek wens het kon die geheim Van haar boerderij krij En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou Boerpampoene Ek wil so Graag aan dit voet. Of jou Kaalgaard perskis Of der die moeite Werdes Ek sal het definitief Moed proef dit het die Bottelskaf gedrag die met niewe kracht Die hanne het beginne blak soos ons die lang gras leen wacht Aan die vuurpoed tot by die stoor Toe jy op jy oor hoe hel oor, Toe ek weer sien staan sy voor my Met algeweer gericht op my En ons kreeg Weis my jou luister Jy het nou van ons gevang Ons is nou op jou derdaad betrap Maar kan ons nie maar plan maak Dat ons toch jou limoene zin Iets vir iets Ons sal jou ons peren wees En wees jou ons jou limoene Wees my jou limoene Of jou boerpampoene Ek wil so graag handig Bruh